förra programmet tittar vi på kapitlen på 20. Nu kommer vi till kapitlen på 30. Från kapitel 30 och några kapitel är det väldigt mycket löften. Härliga löften som Gud genom profeten Jeremia ger. Vi går till kapitel 30 och läser där i början detta är det ord som kom till Jeremia från Herren han sa så säger Herren Israels Gud teckna upp åt dig i en bok alla de ord som jag har talat till dig ty se dagar ska komma säger Herren då jag åter ska upprätta mitt folk Israel och Juda säger Herren. Och låta dem komma tillbaka till det land som jag har givit åt deras fäder. Och det ska taga det i besittning. Och detta är vad Herren har talat om Israel och Juda Så säger Herren. Ett förfärans rop fick vi höra. Förskräckelse utan någon räddning fråga efter och se till. Brukar då män föda barn eller varför ser jag alla män hålla sina händer på länderna så som kvinnor i barnsnöd? Och varför har alla ansikten blivit så dödsbleka? Ve, detta är en stor dag, en sån att ingen är den lik. Ja, en tid av nöd är inne. För Jakob, dock ska han bli frälst därur. Och det ska ske på den tiden, säger herren Sebaot, att jag ska bryta sönder oket och ta det från din hals och slita av dina band. Ja, inga främmande ska längre tvinga honom att tjäna sig. Utan han ska få tjäna herrens sin Gud. Och David sin kono, Till honom ska jag låta uppstå. Det här var några verser då i början av det trettionde kapitlet. Där det först och främst talas om återvändandet från Babel. Men sen kommer det här. Det talas om Jakobs nöd. Och... Jesus användes av det här uttrycket, en tid av nöd, när han talade till lärjungarna i Lukas evangeliets 21 kapitel om ändens tid. Jag ska läsa ett ord i Nahums bok som också talar om det här, befrielse från nöd och upprättelse. I första kapitlet i Nahums bok står det så här i den femtonde versen se över bergen alkas glädjebudbärarens fötter hans som förkunnar frid fira dina högtider juda infria dina löften ty ej mer ska fördervaren draga fram mot dig han blir för i grund. Jakobs nöd profiterar Jeremia Men också befrielsen. Frågan om det här att kunna fira högtider är ju för judarna. Väldigt, det är en högaktuell fråga. Med tanke på vad som skedde här nu. I veckan bara. I helgen. Då det var en, några som fira. Det, det var i anknytning till Sukkot, den judiska lövhud och högtiden nere i Australien, som blev utsatta för ett otäckt angrepp. Och jag tror att 15 personer miste livet och ytterligare ett antal skadades mitt under denna högtid. Det påminner ju väldigt mycket om vad som skedde för lite drygt två år sedan den 7 oktober. Då också i anknytning till, eh, ursäkta mig, Sukkot. Det var för två år sedan. Men nu i helgen, det var Tempelinvigningens högtid. Tempelinvigningens högtid. Hanukka. Som nämns som i evangeliet I tionde kapitlet. Där Jesus går fram och åter i Salomos pelargång. Men nu ska vi utifrån det som vi läste i Jeremias 13 kapitel se på en sak. Det finns ett löfte här om befrielse och det heter så, det ska ske, ja, nionde versen.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 i Jeremias bok frågan om ett ok va? det var först och främst frågan om att man gjorde uppror i Jeremias andra kapitel och klagar ju Guds ande genom profeten över avfallet och det heter så här i tjugonde versen för länge sedan bröt du sönder ditt ok och slet av dina band och sa, jag vill inte tjäna. Det här var alltså ett ok som Gud hade lagt på folket och som de inte ville veta av. Det heter också så här i 50 kapitlet där profeten funderar på om det inte här med avfall och uppror mot Gud egentligen var en, var en sak som framförallt gällde de lägre samhällsklasserna. Han, han säger så här i fjärde versen kapitel 5. Då tänkte jag, detta är allenas ringa i folket. Det är dåraktiga. För de känner inte Herrens väg, sin Guds rätt. Jag vill nu gå till det stora och tala med dem. Det måste ju känna Herrens väg, sin Guds rätt. Men hör här. Också dessa hade alla brutit sönder oket och slitit av banden. Även de som alltså hade makten. Förstar och konungen själv. Det här Yttrar sig kanske inte på samma sätt bland dem. Det var inte lika lätt att upptäcka men de hade gjort precis detsamma. Brutit sönder oket och slitit av banden. Men i det rättaste kapitlet så läser vi att Gud ska göra detta. Det ska ske på den tiden, säger Herren Sebot, att jag ska bryta sönder oket och ta det från din hals. Och slita av dina band. Ja, inga främmande ska längre tvinga dig till att tjäna. Och det här är ju naturligtvis ett främmande ok då. Vilket inte var fallet i Jeremias andra kapitel eller femte kapitel. Där hade man brutit sönder ett ok som inte var, alltså i princip inte var ett främmande ok. Utan det var det ok som Gud hade lagt på folket. Genom Mose lag. Hör här, det här är verkligen en fråga. En enorm fråga. Därför I Nya Testamentet är frågan om ett o också av mycket stor betydelse. Vi vet att Jesus talar ju själv om ett ok. I det elfte kapitlet i Matteusevangeliet. Det står att han... Prisar sin fader I slutet av kapitlet I, I 25 versen står det Ja, jag prisar dig fader Du himmelens och jordens herre För att du väl har dolt detta För det visa och kloka Men uppenbarat det för det enfaldiga Ja, fader, så har ju varit ditt behag. Allt har av min fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner sonen utom Fadern ej heller känner någon fadern utom sonen. Och den, för vilken sonen vill göra honom känd. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag giva er ro. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är sagt och ödmjuk i hjärtat. Så ska ni finna ro för era själ. Ta på er mitt ok, säger Jesus. Och det gör han i samband med att han uttrycker sig på ett sätt som egentligen innebär en väldigt på sätt och vis revolutionerande uppfattning om Gud. Han talar om fadern och sonen. Vi vet att det här ju, ligger ju i hjärtat av den kristna tron, den kristna trosbekännelsen. Och det är, det är ett nytt sätt att se på Gud. Jag vill inte säga helt och hållet, för att Gud som fader, det begreppet finns. Det finns, men inte lika frekvent hos profeterna, det finns hos Mose. Han, han talar om Gud som fader vid något tillfälle. Det finns hos Jesaja. Men det är inte så ofta. För det mesta så talar man om Herren Sebaot. Herren Sebaot. Och tänker sig Gud som en härförare. Det finns något militant över detta. Herren Sebaot. Herren härskarornas Gud. Han, Gud, har en stor här och det är framförallt änglahären som då åsyftas. Men Gud som fader, Gud som fader, det är något som, som särskilt Jesus betonar. Särskilt. Och här talar han som sagt om ett ok. Och det oket är mildt. Mitt ok är mildt och min börda är lätt Aposteln Paulus får däremot anledning att varna för förfrämmande ok och det gör han ju i Galaterbrevet i Galaterbrevet femte kapitel så heter det så i början där för att vi ska vara fria ha Kristus fri och tänk vad underbart Kristus har friord oss. Han som kommer denna den nya sätt och djupare sätt att se på Gud, på Gud som Fader. För att vi ska vara fria och Kristus friord oss. Stå därför fasta och låt icke något nytt träldomsok läggas på er. Det finns alltså i den kristna församlingen fara. Att inte man längre bär det rätta oket. Utan låter någon annan komma och lägga på ett främmande ok. Det hade precis det som hade skett med Israel. De hade fått ett ok från Gud. Men de ville inte veta av det. De bröt sönder det. De slet sönder banden. Neder. Och då fick de i alla fall bära ett ok. Och just i Jeremias bok så kom ju det här fram tydligt så eh, som sällan annars om vi går till det 28 kapitlet där vi har just här profeten Jeremias uppgörelse med den falske profeten Hananja ska vi se hur det går till det står så här vi tittar lite på det redan förra programmet och jag tror jag varit inne på det här också vid några tillfällen men här nu vi tittar på det här, vi läser nu. 28 kapitlet, Jeremias bok. Samma år står det här. I och det var i begynnelsen av sitkas judakonungsregering. I femte månaden av hans fjärde regeringsår talade profeten Hanania, Assurs son från Gibeon, så till mig i, i Herrens hus. Till mig, det är Jeremia som är jag i den här berättelsen. Så talade Hanania till mig i herrens hus i prästernas och allt folkets närvaro. Han sa, så seger Herren Sebaot, Israels Gud. Jag ska sönderbryta den babyloniska konungens ok. Inom två års tid ska jag föra tillbaka till denna plats alla de kärl i herrens hus." Som Nebuchadnezzar, konungen i Babel, har tagit bort ifrån denna plats och fört till Babel. Och ge Konja, Jojakims son, konung och alla fångar från juda som har kommit till Babel ska jag föra tillbaka till denna plats, säger Herren. För jag ska sönderbryta den babyloniske konungens ok. Hör, det var ett ok. Det var inte det ok Gud hade lagt på Israel. Det var ett annat ok. Den babyloniske konungens ok skulle brytas sönder. Och det skulle ske inom två år. inom två år. Men profeten Jeremia svarade profeten Hanania i närvaro av prästen och allt det folk som stod i Herrens hus. Profeten Jeremia sa Amen. Så gör det Herren Det som du har profeterat må Herren uppfylla I det att han för tillbaka från Babel till denna plats Det kärl som fanns i Herrens hus Så och alla fångarna Men hör dock dessa ord Som jag vill tala inför dig och allt folket Forna tiders profeter Det som har varit före mig och dig har mot mäktiga länder och stora riken profeterat om krig, olycka och pest. Därför, om nu en profet profeterar om lycka, så kan man först då, när den profetens ord går i fullbordan, veta att han är den profet som Herren i sanning har sändt. Då tog profeten Hananja oket från profeten Jeremias hals Jeremia gick omkring med ett ok. Därför han, han hade också ok som han delade ut till, till konungar och till sänderbud från andra folk som kom till Jerusalem. Han, han profeterade alltså om den babyloniska maktens eh, ockupation, inte bara av jud och Jerusalem utan av andra folk också. Men profeten Hanania tog oket från profeten Jeremias hals och bröt sönder det. Och Hanania sa i allt folkets närvaro: Så säger Herre, just så ska inom två års tid bryta sönder den babyloniska konungens Nebukadnessars ok och ta det ifrån alla folkens hals. Vilket, Herr, han, vilket resolut, Hunny uppträdande va? och det sker ett budskap som är så bestämt och det sker alltså på detta sätt samtidigt som det sker ändå en, en riktig manifestation en, en, inte en manifestation men en profetisk demonstration en profetisk demonstration och vad gjorde Jeremia det står att han gick sin väg sedan, efter det att profeten Hananja hade brutit sönder oket och tagit det från profeten Jeremias hals, kom herrens ord till Jeremia, han sa, gå och stad och säg till Hanania, så säger herren, ett ok av trä har du brutit sönder, men i dess ställe har du skaffat ett ok av järn. Ty så säger Herren Seba åt Israels Gud. Ett ok av järn ska jag sätta på alla dessa folks hals. För att jag må tjäna Nebukadnessar konungen i Babel. För honom ska det tjäna jag och markens djur har jag givit åt honom. Och profeten Jeremia sa ytterligare till profeten Hanania. Hör du Hanania, Herren har icke sänt dig. Du har förlett att detta folk att sätta sin lit till lögn. Därför säger Herren så. Se, jag ska ta dig bort ifrån jorden i detta år ska du dö. Eftersom du har predikat avfall från Herren. Och samma år i sjunde månaden dog profeten Hanania. Här har vi ok då. Alltså ett ok av trä. Eller ett ok av järn. Det ok som Gud vill att lägga på sitt folk i Israel genom Moselag. Eller det ok som den babyloniske konungen lägger på människor. Ett helt främmande ok. Kan vi jämföra gamla testamentet och nya testamentet? är intressant att se inte hur en falsk profet kan uppträda med så väldig övertygelse. Och detta tillsammans med att det sker en så pass... Illustrerande profetisk demonstration. Två år. Vem var det som var i Uppsala för 15 år sedan? Lite drygt att profetera om. Att regimen i Iran, alltså den jihad och sharia motiverade i högsta grad. Regimen i Iran Skulle falla om två år var inte, var inte det just av de här En av de stora Namnen bland framgångsteologerna Jag har bestämt minnen att det var Benny Hinn Två år Vad är dag Med tanke på Ok nu om vi, vi har tittat på gamla testamentet där just den här tanken finns. Gud har gett ett ok som inte vi ska förakta. Inte bryta sönder. Inte skaffa oss ett annat ok som ser ut att vara kanske först ett ok av trä men som blir ett ok av järn. Och i nya testamentet, Gud har givit oss ett ok. Gud har givit sina barn. Gud har givit åt Jesu församling ett ok som inte ska föraktas och inte ska bytas mot ett främmande ok av den karaktären som aposteln Paulus varnar för i Galaterbrevet. Och nu ska vi se här till slut en märklig sak. Därför att när apostlarna samlades för att diskutera frågan om Moselag och dess betydelse för hedningarna som hade kommit i tro nationerna, inte bara Israels nationer utan alla folk var omfattade av denna stora Guds frälsning i Kristus, Krist. Jesus man diskuterade det här och vi läser i i 15 kapitel och det är bland annat Simon Petrus som tar till orda där i den sjunde versen han säger så här mina bröder ni vet själva att Gud för lång tid sedan bland er utvalde mig att vara den Genom vilken mun hedningarna skulle få höra evangel ord och komma till tro. Och Gud som känner allas hjärtan gav dem sitt vittnesbörd. Därigenom att han lät dem, lika väl som oss, und få den heliga ande. Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem i det att han genom tron renade deras hjärta. Varför frästar ni då nu Gud? Genom att på lärjungarnas hals vill jag lägga ett ok som varken våra fäder, fäder eller vi har förmått bära. Vi tror ju fast med att det är genom Herren Jesu nåd som vi blir frälsta. Vi lika väl som det. Oh, här kommer ju en helt ny sida in då på den här frågan om ok. Av det ena eller av det andra slaget. Därför Simon Petrus talar inte om den babyloniska konungens ok här. Det gör han inte. Han talar om det ok som läggs på människor genom lag. Och han vill alltså understryka skillnaden mellan lag och evangelium på ett sådant sätt som Också aposten Johannes och andra apostlar gör. Vad är det aposten Johannes till exempel skriver? Inledningen av sitt evangelium. Jo, genom Mose blev lagen given. Men nåden och sanningen har kommit. Genom Jesus Kristus. Det är Johannes evangeliets första kapitel och sjuttonde vers. Alltså... Det, det är inget fel som aposteln Paulus också skriver det är inget fel på Mose lag i och för sig det är det sätt på vilken den har eh, tillämpats och jämförs jämförelse med evangelium ska inte lagen så att säga egentligen ha någon talan utom att den får vittna Lagen får vittna men inte ställa krav. Det är ett oerhört fint och sällsamt förhållande här. Och det handlar om skillnaden mellan nytt och gammalt. Och detta ger nya och intressanta infallsvinklar på själva friheten. Är vi intresserade av Frihet, skillnaden mellan nytt och gammalt. Det gamla, skriver aposten, är förgånget. Se, något nytt har kommit. Det är andra Korinth i kapitel och 17 vers. Kristus har kommit och talat om Gud på ett nytt sätt. Och hjälpt oss in i Guds väsen på ett sätt som tidigare generationer inte har kunnat göra. Kan vi på något vis fatta det här? Det är så stort, va? Gud var ett tack för hans outsägligt rika gåva, läser vi i Korintiebrevet. Det andra brevet, dess nionde kapitel och vers 15. Det här kan vi ju aldrig sluta att förundra oss över.